Изпитите. Духовна връзка и помагане. 6 учебна година. 13-та лекция на младежкия окултен клас, държана от учителя в Софа на 19 декември 1926 г. Чете Йордан Стоянов. Верен, истинен, чист и благ всякога бъде. Размишление. Да съпоставим две личности. Първата личност буквата А. Младеж на 20 години. Втората буквата Б. Младеж на 22 години. А е роден в месец март 22 в 6 часа сутринта. 42 минути и 5 секунди в сряда. Б е роден на 22 декември, 12 часа полунощ в петък. Между тези две лица, кои са доприните точки и кои са отликите? Могат ли да бъдат двамата приятели? Фигура 13.1, която изобразява два кръга, символично от двата хороскопа на младежът А и младежът Б. В кръга, който изобразява хороскопа на младежът А, асцендентът е овен, слънцето е в овен. В хороскопът Б, асцендентът е везни, слънцето е в козирог, долу. Някой брат отговаря. От астрологично гледаще, в хороскопа на първия слънцето минава в знака на Овена и е вече изгряло. Другият, понеже е роден в полунощ на зимното слънцестояние, долу тук е знакът на Козирок. А е роден в 1906 година, а Б в 1904 година. За дните Далия, сряда и Петък трябва да се направи проверка. В момента на раждането на Б изгрява знакът на Визни, а в четвъртия дом, долу, в надир е минавало Слънцето. Тогава имаме, че асцендентните знакове на тези двама души ще бъдат противоположни и Слънцето на единия и Слънцето на другия ще се намират в квадратура. Изобразено е Слънцето на лицето А в квадрат със Слънцето на лицето Б. Квадратурата е аспектът, който показва, че двете планети се намират на една четвърт от кръга. В астрологията се смята за дисхармоничен аспект от втора степен, понеже опозицията, която се смята за най-лют аспект. Понеже аспектът е между Слънцето, ще бъде по-скоро творчески. Брат Г. М. Продължава учителят. 6 е число на иллюзиите. Общият сбор на годината на А колко е? 1906 равно на 16, равно на 7. 16 това е едно число на големи противоречия. 16 означава изхвърляне злото от висшите светове надолу, събаряне кулите на дявола. А щом се съборят кулите, имаме числото 7. Божественият принцип. Числото 16. Всеки човек трябва да се събори. Резултатите на това число. Да кажем, един търговец запалил своите длъжници. От тук, от там убира. Най-после фалира, остани беден. Иска да се отрови, да се убие. Най-после стане смирен, набожен, казва да бъде волята Божия. Числото 15, например, започване на едно зло. 1 плюс 5 е равно на 6. 6 иллюзии. 16. Резултатите са вече добри. Числото 5 той е чисто кабалистическо. На 22 март роден пак има голямо противоречие. На 22 март има големи промени на теченията и вътре в природата, рядко ще се случи времето да е хубаво на тази дата. Следователно, ако започвате една работа, напълно може да се определи работата ти каква е, като знаеш тези закони. Започваш да изучаваш някой предмет. От деня на започването може да знаеш какво съпротивление, какво противоречие ще срещнеш. Вие трябва да изучавате астрология. Когато искате музика да изучавате, ще изберете не коя да е година, кой да е ден. Ще чакаш. Ще избереш най-благоприятната година, най-благоприятния месец, най-благоприятния ден и час. Тези закони трябва да ги знаете, ако искате да успеете. Пък, ако така ходите, набарвате нещата, ще се опарите. Казва някой, всички дни са еднакви. Какво създаде Господ в първия ден? В първия ден на твоя живот ще се яви една велика борба. Ще отдели светлината. Значи ще се определи твоята орбита. Ще се определи твоята земя. Във втория ден какво създаде? Проучете какво? В първия ден, във втория... В шестия ден в петък е създаден човекът. Слабата страна на човека е Венера. Тя го подмами. Вторият път, кога трябва да бъде създаден духовният човек, кой е най-добрият ден? Неделя. На слънцето ден. Ако в теб се роди една идея в петък, една мисъл в петък, ще вземеш и предвид. Няма да се плашиш но ще вземеш предвид съответните препятствия. Ще каже някои суеверия. Няма никакво суеверие тук. Продължете да видим, брат Георги Радев. Има ли някои хармонични съвпадения между двамата? Братът отговаря. Трябва да се знаят и другите планети. Общо слънцето в Овен означава импулсивна натура, Диателна. Натура, която има, стремеж бързо, импулсивно да прояви нещата. А когато имаме слънцето в козирог, както при Б, по-обмисля нещата, бавно, с такт, с дипломация. Докато първият А вади ножа, пряко престъпва. Затова в този смисъл не могат да се хармонират. Учителят продължава. Ако вземем месеца, първата буква М, това е смърт. Разочарование. Във втория месец, Д, то е закон за равновесие. Март. Всичко се изменя и променя. Някой пита. В края на краищата, как ще свърши този в Март? Учителят продължава. Много добре но ще има няколко белега на главата. Този в декември ще бъде повече материалист, ще се държи за материалното, за идейните работи няма да се грижи. Напишете следните изречения. Истината носи свобода за разумните. Любовта носи живот за благите. Тези изречения за 10 дена, по 10 пъти на ден ще ги произнасяте. Три пъти сутрин, три пъти на обед и четири пъти вечер към 10 часа. Сутрин щом станете от леглото, ама съзнателно. Тогава мислено ще се приложите и той истината носи свобода за разумните, аз съм един от тях. Ще оставите в подсъзнанието и свръхсъзнанието мисълта да работи. Тоест, постремеш ще разбирате не че сте разумен, но имате стремеж да бъдете разумен. Защото ако поставите че сте разумен, ще изпаднете в една погрешка. През тези 10 дена ще отбелязвате главните, отличителните черти на вашата опитност. Най-отличителните черти на преживяванията. При сегашните идеи и вашите схващания, които имате в ума си, колко хиляди години са внушавани, внушавани, внушавани. Казва, аз трябва да бъда човек. Ама то толкова неопределено. Когато аз кажа трябва да бъде човек, трябва да има. Каква е разликата? Аз трябва да бъда човек. Човещена трябва да има. Отговарят човек, значи да бъде разумно същество. Да бъда човек, значи като дам дума, трябва да устоя на думата си. Казваш, в 6 часа ще дойда. Думата ми е. Трябва да дойда. Макар светът да се обърне надолу, пак трябва да бъда там. И зато и човек трябва да бъде много внимателен, когато обещава. Ще се спрете. Ще кажете точно. В 6 може ли? В 7. Ако не можеш, ще кажете, не може. Вие кажете положително. Но щом кажете положително каквото и да е, трябва да вземеш всичко предвид. За пример, аз бих желал тук, като дойдете, всички да бъдете точно на време. То е красиво. Не, че е грах някакъв, но тук понякога нижете се като синци. Точно на време, като в университет. Всеки на мястото си на време. Няма закъснения. За пример студентите в Америка имат един добър навик. Преди почване занятия студентите от всички факултети се събират в една обща аудитория. Излиза един от професорите, чете нещо из библията, една молитва и всички студенти се отиват по аудиториите. Той като традиция няма норма. Ама, казва някой, не съм ли свободен? Това не е свобода. Свобода наричам, когато сам направи нещо. Когато аз отида да направя едно добро, това е свобода. Когато аз отивам да уча музика, това е свобода. Когато науча нещо на памет, когато се завзема да отида на разходка до витуша, това е свобода. А когато остана вкъщи не се занимавам с нищо, само се въртя палците, това е робство. Всеки един човек във всичко трябва да бъде последователен. Невидимият свят не се е налага, но в края на краищата, когато човек мине през тези трите велики свята. Аз ви давам тези формули, после ще ви дам за мъдростта. Тя е по-взискателна. Истината и любовта са по-несходителни, но мъдростта е взискателна. И в думата истина, като измените малко ударението, става истина. Но хубаво е, ако човек истине, ако пожарът истине у някои хора, да образува топлина, не да образува пожар. В топлината гореща няма и пожар няма. Топлината никога не може да изтива. Изтиват само горещите неща. В топлината изтиване няма. Тя може да се прекрати, но прекратяването не е в нея изтиване. В тази топлина, за която аз говоря, температурата е еднаква. И който има тази топлина, той има един характер равновесен. Щом имаш топлината на живота, ще усещаш всякога едно разположение в ума и сърцето, разположение и приятност в своите действия. Но ако в тази топлина има горение, тогава се раждат противоречивите състояния. Заражда се една борба вътре в самия човек, една мисъл идва, друга сменят се. А самата борба не е нещо лошо. Като се бори човек, той ояква. С някого трябва да се бори човек. И ако не си се борил иди с някое дърво, хвани го, побори се. Вие идите, правите един опит при някое дърво, тъй голямо, 40-50 годишно. Хванете се с него, поборите се, но не с желание да го победите, но да се бориш. Да докажа, че мога да се боря с тебе. След като излезнете от тази борба, ще почувствате в себе си едно приятно чувство. Защото той дърво голямото ще си усмихне малко на теб. Тъй както някой старец си усмихне на някой дете, което се е качило на гърба на дядо си, потупа го по рамото и казва «Браво». И детето се радва, като се върне при майка си и казва Дядо ме потупа. Когато човек минава през важни изпити на живота, никой не може да ви помогне. Има такива състояния в човешката душа, за които външният свят е сляп. Ти си изолиран, никой не може да ти помогне. Ти сам ще си носиш тежкия кръст, няма кой да ти влезне в положението. Ако вие се оплаквате пред съвременния свят, ще бъдете тъй както ако говедарят се оплаква на говедата си, че му е влязал трън в крака. Как ще ти помогне едно говедо? Има състояние, които сам трябва да се ликуваш. Може да ви помогне само един, който е минал през тези мъчнотии. Той може да ви опъти. Казва, аз съм минал през тези положения. Неизбежни са, сам животът ги изисква. Ще дойде борба във вас, гняв, ярост, но да излезне топлина. Гняв, в който не образува топлина, не е в този смисъл. Има една педагогика, казва, не се гневи. Не е. Не се гневи подразбира дразненето. Гневът е нещо, ти се бориш с нещо съществено. Виждаш някоя неправда, някой си голям юнак, хванал някого, че го налага. Ще идеш, хванеш го. Господине, какво искаш от него? Ти си човек, какво искаш? Ама а той ми дължи 100 лева. Натисто тях лева, да се не биеш а другия потупаш. Слушай, когато имаш да даваш, ще си платиш или ще се извиниш? Ето един човек, който разрешава въпроса. И турците си имали много добро правосъдие. Викат Ивана, имаш ли да му даваш? Имам. Плати му веднага. Кадията веднага издава решение. Ако не плати, 10, 25 тояги Налагат го и веднага плаща. А сега българските седилища ще го разтакат, разтакат, ще платиш повече. В Новопазарско разправяше ми един чехларен, отворил си сергията. Един селянин задигнал едни хубави чехли. Що ми трябваше да го давам под съпт? Набий го, вземи си чехлите, казва. Въртят вече 4-5 години и похарчих повече, не мога да се отърва. Адвокати, дознания, че как е откраднал. Задигнал ти някой човек чехлите. Не го давай под съд. Ако можеш, набий го. Разбира се, онзи ще го не биеш по кой начин. Не да му щупиш ръката. Подразбирам. Може човек да развие своята мисъл, да бъде толкова силна. Някой се готви да бие някого, може ти да въздействаш на него и да престане. Виждал съм някой, тък му вдигнал дърво да бие. Мине жена, вдигне си ръцете и казва, чакай. Тази жена много умно постъпва. Тя като вдигне, от нейните лапи излиза нещо. Всичката онази набрала се енергия в него, тя е изтегля. Той като погледне, казва, заради тебе няма да го бия. Трябва да се въздейства вътрешно. Разумно трябва да се въздейства. Ръцете са една от великите емблеми. И често когато вие много пъти сте обесърчени. Вие сте учени хора. Не може да разбирате, отпуснали ръце, глава овесена. Ръцете горе. Представи си, че се бори някой с тебе. Във себе си, направи си вътре в стаята и вдигни си ръцете нагоре, вземи една поза, друга, трета, четвърта, веднага този настроение ще изчезне. Ами защо седи някой, седи, вземе револвера, тури го, снеми го, тури го, снеми го, то са глупави работи. Ще вземе някоя чаша, ще тури хинина. Казва, колко съм млада сега да умирам. Не ти трябва никаква чаша. Вземи една чаша топла вода и пий две, три, четири чаши. Пък, като ти дойде за револвера, вземи един масур. Ще излезне малко смешно. Ако някой е ясновидец, ще види той, някой ваш дядо, който някога е умрял, или някой ваш близък приятел в другия свят, казва, що ти трябва да живееш? Пак ти вземи един масур, направи му малко смешка. После, с чашата топла вода, ще му дадеш един урок. После масур, дай му един урок. Ще почне да мисли. Хората са играчка сега на такива неразумни същества. е светът и трябва да се освободите от тях. Сега е време, когато човек трябва да воюва. Сега всички се излагате. Ще знаете къде са вашите мъчноти. Някой път се чувстваш, като че не си ти, друго някое същество е влезнало. Да знаеш, че ти си човек, който страда. И да знаеш защо страдаш. Нищо повече. Тъй. В думата истина, кой е най-силният слог? Тук, както са поставени в български, след И, идва С. Това е форма на промените, които стават в живота. С, това е месецът. И, това е начало на живота. И всякога подразбира, че в теб се е родила една мисъл. Българският език И има той свойство, както в еврейския има йот, Йодът. То твори. Начало на една работа. Буквата Т. Препятствие в живота. Второто И. След него. Друго едно начало. Ще трябва да се справяте с мъчнутиите, които се създават от този звук. Та, т та т т. Къде е спънат езикът? Горе. Активността. Тази долната челюст у животните като те хване, с горните зъби хапе. Съскането после ще дойде. Ако ти не можеш да победиш, непременно ще дойде едно вътрешно съскане. Само когато дойде и ти, кое лице е ти? Второ лице ти. От тебе. Когато дойде ти, второто лице, ти ще имаш победа. Ти не можеш да победиш докато не дойде ито, второто начало, то е божественото вече. Си ти. Значи, какво ще стане тогава? Си ти. Тези двата слога. А ситият човек е извършил вече някоя работа. Той е вече сит. Силният слог в думата истина е ти. То е слогът. Ис, имате в Ито, в началото ще дойде една промяна, но Т вече ще даде една насока, Той разумното, второто начало. Работиш за някого Ти. Ти, живият идеал, за който човек може да живее. Много от буквите на латинската азбука са взети от иероглифите. Някои от българските букви има и в еврейски. Тъй както са турени, алев, българите турят у или H, Англичаните казват H, немците хаш. Българите имат за него ч, обърнато в противоположен смисъл. И съдържанието като H, има едно значение, като ч друго. Тук ч като цвят цъфнал, а хаш завързал. Латинците са озрели сега, а славяните едва сега почват да цъфтят. Тези букви са обърнати. Един ден, с време и в техния език ще се изменят буквите. Българите, за пример, искат да се освободят от своя А, Р малък Двойно е, но те останаха. Това са упражнения необходими. Един художник най-първо той направи скица на една своя картина, след и почва със сенките. Онзи истински художник, когато полага чертата на сенките, трябва да са отмерени, трябва да има едно приливане на дебелите и тънки сенки. Какво показва една тънка сянка или дебела сянка? Ако сянката расте на запад или ако расте на изток, какво ще заключите от сянката? Отговарят, ако расте на изток, слънцето е на залез. Тей. Той, естественото слънце, има отношение с друго едно слънце, което се намира в човешката душа, в човешкия мозък. Човек си има своето вътрешно слънце и то си има своята специфична топлина. Някой път човек на и вътрешно слънце не може да възприеме топлината. Отвън е топло, а вътре му е хладно. Чувства Изгубил е онази топлина на живота. Чувства, че известна топлина липсва. Изгубил е онези възвишени благородни чувства на живота. Студено му е. Безверие. Едно настроение спрямо всички. Не може да види добро в никого, на всички хора гледа с презрение, не ги познава, странни му се виждат. И той се намира като едно божество, на което неговите създания не му се покланят. Може ли статуите на един скулптор те да му се покланят? Могат ли? Но една жива идея, на която ти си спомогнал да живее в теб, всякога може да ти се притече на помощ. На колкото идеи ти си дал живот, на колкото чувства ти си дал живот, всички тези идеи, чувства, един ден ще дойдат на помощ, ще ти помагат. Чувството, то е животът на едно разумно същество, което е живяло вътре в тебе и то е тясно свързано, то няма да те забрави. Когато вие говорите за любовта, как я е разбирате? Вие говорите за любовта, казвате, аз обичам някого. Когато говорим за любовта, ще разбираме, Бог е идвал в нас. Може за една минута, за пет за 10 минути аз съм почувствал любов към някого. Този момент е свещен. Аз съм почувствал за момент той е присъствието на Бога в мен. Той си е напуснал своето жилище. Господ много рядко напуска. Ти се радвай, ако си почувствал тази любов. И ако ти се е почувствал, в самата вечност тя ще ти дойде на помощ. И в най-мрачните часове на живота ти, Господ ще дойде. Ако само за пет минути ти посети, ти имаш голям капитал. Вярвай в петях минути. Но изгубиш ли вярата, ще дойдат най-големите нещастия. Даже една секунда е достатъчна да почувстваш този свещен трепет. Той е великата истина в живота. Може да е тази любов към науката, към изкуството, към музиката. Всички неща в света са живи. Музиката тя не е нещо механическо, той е живот. И изкуството, самата идея, тя е жива. И някой в теб казва, работи, работи. Някой настоява. Работиш върху математиката. Някой настоява. Работи. Мъртви числа са тези. Но намираш известно удоволствие. Любов. Работиш с някого. Не си сам. Никой в света не живее сам. Не мислете. Казва, аз съм самичък. Човек е едно колективно същество и той трябва да го знае това. И там е хубавото, че е колективно същество и ще дойдат неговите съжители, помощници, ще му кажат. Еде на кое място в математиката ще му покажат. И като свършите работа ще се радват и всички доволнисти. сте. се разговаряш, тъй всички от теб са доволни. Само тъй можем да бъдем герои в света. Тъй трябва да мислим. Той е истинският път на един ученик, който иска да мисли здраво. Друго че ако мислиш, вятър те вее на бяла кобила. Не, че е лошо да язди човек на бяла кобила. По някой път забелязам у вас една дряхлост. Немощ, отпадналост. Вие седите и мислите за бъдещето. За бъдещето не мислете. Бъдещето е велико. Всеки, който е роден, който е облечен в плът и кръв, трябва да се радва, че е дошъл на земята. Нищо повече. Пък, като се погледнеш кондурите, обущата, като видиш, че са прогледали, по се. Благодари, че са прогледали обущата ти. Дано Господ благослови, че и аз да прогледам, както обущата си. Пълтото, лактите. Дано и аз да прогледам. Чисто по-философски, по-сократовски. Всеки, който ви види, да знае, че отвън сте рома си рома Но отвътре сте жизнерадостен. Може да ви скъса 10 пъти на изпита. Ще се поправи тази работа. Тази сутрин какво казах? Два пъти като го скъсат, третия път като влезе аз вътре всички професори. Скъса нас разбирам, ти отиваш със съзнание, молил си се, работил си, учил си, скъсат е първия път. Аз говоря за съзнателния студент. Онези, които ги късат, те си го заслужават. Втория път пак, третият път Господ казва, аз ще дойда сега. Като се изправи, всички професори станат, казват: Този учил. Турят 6. 6. Защото ако не тури 6, професорът ще изчезне. Защото когато дойде Божественото, човек става гениален. Имаше една книга за онзи гениален, на когато паметта е развита. Прочетат му 35 000 думи веднъж и всички думи ги изказва и после отзад-напред. Само от едно четене. Питам, ако вземеш ти анатомия, ще те скъса ли професорът? Ако вземеш математика, всички тези формули, къде ще те скъса? Питат, възможно ли е такава памет? Като дойде Господ на третия път, ще бъде... Ти ще му доведеш на онзи професор от 99 кладенеца вода. Той ще ти признае. А слаба ли ти е паметта? Слаб ли ти е разсъдъкът? Като те погледне, професорът казва единица. Значи ако ученикът има слаба памет, и Господ не може да му помогне. Отслабването на памета се дължи на дисхармонични чувства, които съществуват от човека. Всеки един може да оправи своята памет, щом хармонизира своите чувства. Имаш ли дисхармонични чувства, непременно ще отслабне паметта. Разсеяност. Да кажем, бащата ни ти е пратил пари. Три дена ни си яло. После гостилничар имаш да му даваш. Седиш, учиш по философия или математика, но веднага изхвърква. Не си ял. 1500 лева изпъкнат. в ума. Щом дойдат парите, щом платите на гостилничаря, дойде разположение, може да се концентрирате. Или скарал си се с някоя своя приятелка, която много обичаш. Тъй, от детинство. Седнеш да четеш, тя се изправи в умът. Ще идеш да уредиш работите си със своята приятелка. Твоята приятелка трябва да учи и тя с теб. Не учи ли тя с теб, ти ще учиш, тя ще бие тъпана. Хармоничните чувства трябва да ги придобиете човек изработва и може да усили своята памет. Верен, истинен, чист и благ всякога бъде.